Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wa aftaru ssalati wa taslim ala khayri kal fi llahi ajrabe nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin Allahu jalla wa ala falendrohem do veto bretim dim na fale karkut lavdata dhe bekimet Allah qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam një një familje të bëkuar, një shofëtë të të besle, dhe të gjithë ata që një këtë rukë dhiri në të mund të kse. Të nërëllë edhe pasi që njerëzë të gjyë të gjyëkimit dhe të të mërinë fletushka dhe, ture, dhe të të shpërgahë dhe dhe të shhojë në shpërgahë në to, fillënë pas taj një periudhë më të vëtëtë shumë erantësishme përta. Dhe gjithashtu e për cielur edhe me, gjëra Jo shumë keta për ta, s'paku për shumë njësën për e tjyre. Andaj kimi të bëjmë sëtë me logarithënjën për Allah të dhugjenë dhe matjen e veprave në pëshurën e saktë. Kënëriju të sheqëfar kam e fëtëtushë këtë ti, atërpa të qëmëse dhëtjetë logari për Allah të badnurën. Dhe Allah të bare këtare këtë logarithënjënjë ka përmenur në në disa vëndër e fëralën dhe këtë në format të drëshme. Andaj përmendje e logarithënjës në format të drëshme japë të kupta se jote qëtë njerëzët dhe të logaritët njejtë. Dhe dalimi në mes njerëzën e këtë logarithënjë nuk bëhet në asë një bazë tjetër përvecë se mbi bazë e vepërve të tyre. Për da në qofë se ne i shikojmë dhe i lezojmë teksin e Koranit dhe hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth çështës së përgjigjes njerëzit sa i përket llogaridhënies ndahen në tre kategori kryesore kategoria e parë është ata që nuk japin llogari fare por futen xhennet pa llogari si kjo çështë është transmetuar në hadithin e njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thuhet Se me janë prezentuar mua umetet Do tëtë të pejgamberit sërë Allah sëllëm I është dhe mundësia që Të shë mënyrë e ardhje së umeteve Dite gjykimet Dhe thotë Vjen pejgamberi Një pejgamberi Allah Nuk ditë ku shëta jetin dhe bi Vjen një pejgamber Dhe me te janë Një grupi hugë njëzësh Ka që kam besu Pastaj vjen një pejgamberi Ëmveti kanë një diel vesh, kur kush i si ka pasur pasjonin te populli i vet. Pastaj pejgamberi sa selam vjeqi në mbi, uleis ma'hu ahad. Vien pejgamber për kë kanë vëde se po, kur kush nga populluaj se ka dëgju, subhanallahu. Pastaj pejgamberi sa selam në Amman shpoqet mua një turmë e madhe njerëzve, ditë gjykimit dhe mendojë se kjo është umet i jam. M'thuat, këta janë bënë israelit. Në kjo është imami musa sallallahu alaihi dhe selam e pastaj thot pasti paqet një ummët i cili e mbulën horizontin shumë njerëz i thot ha de ummetuk kta janë ummetet e thot pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam në mesë këyre janë 70000 njerëz apo të cilët do të futen xhenneti bi ghairi hisab wala sabiq wala sabiqat azab do të futet në xhenat pa llogari dhe pa denjë fore do të futet drejt xhenatit atëra sahabët normalisht jo shumë por të interesant kush janë jen ta njerëz e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kush janë ta der në futja në xhenat pa llogari atëta pejgamberi sallallahu kum ulëdinë lajë shkëpur wala yatayirun wala yaktun wa ala rabbi inna tataqlibu wa ala rabbi yatawakkalun Atëherë sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë radhëse do të thotë nuk kërkojnë ti u bajt rrokje. Rroka e lejuim kurallës, por kushtune caktuara, jo që është ndaluar. Por ta kanë preferuar që ose të bëjë sapun, ose ka pritur vetë të bëjë rrokje, s'ka kuptëti ku tim këdrese mund. Ne gjithashtu do thotë ka përmend një varg të gjithë që të gjitha e kanë një embruos së bashku. Ajo është bështetësia fuqishme nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe qëfar i ka përta njerës që më të vërtit mështë këtë nevojtë të logaritën fare për shkak të veprët më dha që i ka për është në bështetja përqishme në Allah të barë e kërtare. Kjo është grupi i parë të cëtë të ashtë për të futë të gjëtë përdo në logaritë fare. Grupi i dytë i njerësme se i përket logaritë njës të jënë atë të cëtë të të sëtë, të, të lau përta Fë emma më Fesau fe juhasem uhejsebër jesira Ato në të cilët ku i pët libë nga nga adjatë, së përse kemi të zikë Apo? Ja pët libë nga nga adjatë Fesau fe juhasem uhejsebër jesira Këta do të kjellë logarithënje parallotën, por logarithënje atyre parallotënje parallotënje letë, si përfaçore Apo? Për mes të cilët nuk në gushtohën As të kështohën, as të kërtikohën E... Përgambërë s.s. me një rastë, kër e ka njëzu këtë jetë, ka thërë, Allah më hasi një hisabë në mesira. Ka bëdoa, ka dërhoa Allah, me mundëso që të kim lëgari dhenjet letë, letë të kërjë lëgari dhenjet. E ka përgjët ashtë, rëbjëla anëha, oj dhe muore laudë, e qëka ashtë lëgari dhenje letë, qëka i bjarë letë në më lëgari, atër përgambërë s.s. me ka si kërë një aditë shumë në të Kësik një lidh ku thot, se dit në gjyëgjimit, Allahu i manuar e afran robin e ti. Në njerëzit nga kjo kategori, i afran Allahu atër vetës dhe u thot, atë kujtuat filen më kati që kebo, atë kujtuat filen shimi që kebo, atë kujtuat filen puna që kebo, atër robin në ka rrugdare pas të prarëm, thotë po, Zotë i gjithësis, atër Allah dhët ti kombulu në dunje, edhe Zotë ti mbulaj, farë në keman Allah në logari për të punë, ande llogaria e jetës është sipërfaqore do thotë është në tërësi është në do thotë për gjithësi jo në detale pse kjo pse jo në fund detale nga se pejgamberi s'e thon me nuk kishën hisab uzd pejgamberi s'e thon a di ta hafsë velana kush hollësisht janë llogari kjo për yaşatë, Allah, dhete, pse kjë, pse kjë po dit, të jetë hasallahu më vëlet pse kjo pse kthe kjo ka ditë të thar pse kthe kjo thon kjo është dënie për njerëzit është nga kjo është pothuajse qetësimi i mam për ta. Prandaj kjo është kategoria A, ja për të thënë jo për logarinë e detajuar. Kategoria e tretë njerëzve janë në të ashtu të thotë ndonë dhe këta me zëtin, por përgjithsisht jo për, ja për logarinë e detajuar. Dhe te dorëzimi i sapo është me një me ditë. Njerëzit e thotë kategoria e tretë japim logarinë të detajzuan, e pësek i vukët. Këta mund të jetë dhe pesimtar, musliman. Por Allah u gjithë në wala, nuk do në me i denu me gjëhna. Por, u apëd logaritë dhënden pak të vështim, që ajo frikë, ajo shqetsim, apo, ajo trëndite që i ka plan nga logaritë dhënjë e detajzuan, tjetë për ta pasri për gjënare. Gëse na e dimë se gjdo shqetsim, gjdo brengë që ka plan pesimtarit, është pastrim për, për të. Andj Allahu jep dhe ora i pasto proprio ti. Është vërtet që kaloj nëpër të sprova edhe kët buot, sprova edhe në varf, sprova në butë tjetër, kakt të vështirësi, sikurse themi se që kalojnë, por nuk do të thotë se kush kalon këto vështirësi detyrimisht shkon në xhenem. Zot thotë kështu. Po kam oti gjitha këto që të pastroj, pas pastrimi, që në fund nga gjefto këto friksime, trishtimë, shqetësime të pastrohen dhe gjejnë. Kogjërsë Zot, Allahu xhe te valla, llogaridhen e leda që u apë të detajzuar nga ky grup i tret, por gjithashtu edhe me kët llogaritë po shtruan për anë ato manduar. Kështu që kjo është një dënim për ta. Dën në shas ajo që e kanë një bërë fundi të këtyre gjërave. Njerëz të tërëu, kat bord, fjalë, kanë britriga, kanë fut konfliktet me njerëz me goshërvës njerëzve dhe, dhe janë bërë kanë luaj një lloj dyftysy e njëzë njëzë, këta lawë gjëllëvara nuk e të qësënë me e dogari, lëga në këtë detajzuar. E pëse ti filon ne ke nga të psëmë? E pëse ti a ke partë në mëtë? Në mënyrë të detajzuar. Krasë, poshtruar. I del në shesh, aja që faë rralisht ka bot, që që në këtë god, që ndër është shumica njëzë nuk e ka njohë që të t'ilë. Ndërsa, sa i përket, k Se përket Punve që njerët Përtu për të dhjapin lëdharit Ato janë dhjulojë Veprat në raport më lord Edhe veprat në raport më kreset Se përket Veprat në raport më lord Njënjë për të shimë dhjep lëdharit për pesim në ti Ajka pas në regull Ajka një mosvë një që ekshë marab Dërsa përj veprave Praktike Punja e por që allahu të të të dhjep lëdharit Për të rap të tjë është Në mosin ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "awwalu ma yuhasabu alayhi alabd yawm alqiyamah as-salah". Dhe pra poçi me të do të jap llogari rube. Ditë gjykimit është namaz. Nëse ka atë rregull, çfarë qoftë pejgamberson, nëse ka këtë rregull, çdo gjë pas asaj ka rregull. Qëse namazi e rregullon këtë gjëra. Për të qenë sa atë ka rregull, çdo që pas sot pas sot nuk do të shkoj mirë në rregull. E dhe se për këtë namazë gjeja parë është farësi që do t'ja ploveri për tërënë. E në qofë se në farës ka mangësi, për dushim, jove që ka prakti së farënë, për përsa ka e se ka falë qështë duhet, ose ka qenë ingodë shumë asë, ose ka më gu qualitetik, i plëcojtë kjo me sunete, me na file. Për këtë ashtu është e kërkuar që t'i falim sunetet e namazë, t'i falim na file të dryshma. Që? ta forcoj cilëtin e fazave dhe të plojëm mangësin e éventuale që mund të jë në fazë. Apo edhe ndoshta kimi lëmë namazën e vënë të kaluar pa fal, sa duhet andaj këtu këtusojmë nafika. Ndërsa se i përket raport me njerëzit, po duhem të fletoj domosdoshmërisht me njerëzve. Kan ka pos projekt, ka pos konflikt, ka pos zhgara, dhe o dhallahu kush ka me hak, kush ka pos sot ti që pos drejt, ai ka pos vet gjithçka do të ta Mi për qëka është gjëja e parë Se do të gjukua njerëzët për te Dhe do të logaritë për te Gjëja e parë është gjakur Nëse kjo është që është e moda Që është gjëja e parë Nështë njerëzët që lau do të ndarë është gjakur Kurë do që i ka dirë Një Pidë gjakë pahak Pa dushim se Do të jepë logaritë ushtirët e ka lau të vare këtarë Nëse islamin Do të të kaar Me ruaj dhe kush do që e ka dir një gjatë pa fajshëm dhe dikuj, apo pa dyshim se, do të tjetë logarin të vështjet të, të gjykimit Allah Narva. Për ndaj edhe shqipani, kërshamën, tekësit kuranore, osaditë dhe pekame të ndërësat, vrasja është një nga mëkatët, jo veçit më të mëdha, por edhe që në mënyri më të shëmëtua është prezentuë vrasësit dhe dërimin dhe tjëtje. Për nëjë ka thërë për një kamerë Shqipani, kësa është e këmash në të tja Muhamedi sëpëllas më ka thërë Je e të jëmur të jamët i El Maktullu Do të vijet i gjukimit i vrari Aj që është vrari E ka vrari, për haka e ka vrari Ka njësë për zërë të tëllë të palidhja Dhe Do të vijet me Njërën që është vrari Me qoftë me kokë të prer Qoftë me qëka në qoftë Edhe i thot, subhanallah, me veti e ka më vrasik Me veti e ka më vrasik Edhe i thot, ja rabbi Sel fulanën fi me Katërinin Vete, pëse më vrau? Dhe zërja hakun Pëse më përruen nga jeta Një dhe në nasibur Edhe i sa më shkarme vrasja Kështë i pasi e dëren vrasik Me karme dhe dhe gjakut Apo, për karme ruajtën e Gjakut të njerëzve dhe me ruajtën e jetrëve të njerëzve Për dhomë është e para që njeriu të ketë dorë të hapë llogari në raport me të drejtat e njëri-tjetrit. E posa të bëjë një certifikatë tiro, çka të bëjë me llogari dhënë. Jo saqë nje çështë është një mjek ose disa rregulla të përgjithshme që kanë të bëjnë me llogarinë një, bëj dhënë. E para që është e rëndësishme të kuptojmë te llogaridhënia është se me gjithë ato citata të vështira Doshta logaritën e detajzuar Apo qëdërimi gjatë për Allahu Apo shtetësim të ashtë fatët bëtë Në këtë vejpër Shumë gjira Allahu edhe pëse u apërmen rëmpe të ti Se të ti menë logaritë Edhe pësa Allahu gjende uale U wa apërmen rëmpe se ka me i marë bytja Me gjithë i garanton të gjithë Të gjithë Allahu i garanton Se Kur bije fjare përmë logaritën e dhe gjithim për Allahu gjende uale Dhe gjithim për Allahu gjende uale u garanton drejtësia absoluta. Allah o thot, la dhull me ljëvë, sësat nuk ka pa drejtësit. Qdo kush do të anëmerë, atë që emeritanë. As kujt nuk dhe t'i bëjmë, asa thërmija pa drejtësit. Andaj shikën e këtërët Allah, i civjetin e gjykimit, edhe i ka fletushka të mëdha, vendosën në pëshora, se përdo të apërmerën, mirë po, Ska nëjë punë mirë që aranën, punë të këqia. Atëre, pa dushimëse, e mërë mëgën përgjallat. Nërsa Allah i thëtë, orë objenë, a kime nëjë punë tjetër? Allah e dhe, po i thëtë, a kime nëjë punë tjetër? Të gjësëm së të peshojë, të nëmojnë pak. Në të jarabë s'ka, që të ojkëm? Thëtë, jë e kini punë. Thëtë, sëtë s'ka përresitë. Qdo kujtë, qdo kujtë, të Atër nga nga ajë aj grumbull dhe të të fletushka shkrimesh për te e kështu mëron janë zirë Allahu fjallet La ilaha illallah Ka qeni sinqek të atë fjall apo e karullit të atë fjall që shdoj Allahu thot këta e kjetë Thot ozot për qëmë për kjo fjall për pall të gjithë të të fletushka qëka i për Allah për po pëshu sot skazullu përpërboj posa e vendosë të të Allah, të të peganesë, posa e vendosë Allah u fjarë, la ilahe illallah, për të të peshore, të të flutëroj ato të tjera, të të janë pavlirët, të parëndësishme, në raport me rëndësim, dhe peshtë në masë që ka fjarë, la ilahe illallah, mazullu, në vej shkazë u lëku, në gjithë në kuj, në të tjipit aje që në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të as ku shi nuk do të jap llogari për punët e atrit. A deshironi që të bëhet një botë golën këtut, ashtu që kur bëhet, ti ke gjithçka të çujt punët e veta. Skimi dom llogari për Floronas për Festikun. Llogaria është vetëm për punët e tua dhe paraqit ka post privat. Familja jote janë përzi jota. Kimë do llogari po për familjen tonë, po jo për punët e tyna. Po për për gjeçin vendi sikë kry për ballë tyra. Sa so, këtë që një përgjetëshë për bëllë familës të ndërë, e kështë më rronë. Por, regullë që të gjithë dhe Allah në garantantë për mështi është, se që gjithë kërë dhërë të tjetë logarië për punë të veta. Dhe një regullë tjetër që është të rëtësishë mështë, se logaria për Allah të të tjetë të nërru dhe zërgë. Kur bje fjalla për punë të e liga që ka posë mështë njëri me i buë, bon, atëra to logaritë një nga një apo një po, tek që qe bonet ndaji allah një tek që qe bonet ndaji allah çka nëse kur bëjë çela për punë të mira atë ngjen prej 10 deri 700 një një, po, dhejt dhejt. një kje po, kje po mir, që bonë allah do ngjeni ka 10 një që bonë ekëbon mirë pa dobëranë çka bonë 700 andaj nuk është e një logaria si për punë të mira si për punë e këqia shikër rahmetin allah te xhel edhe çeroqu është mirë A dushim të pendurët nga gjitha pundë të këshia, me posë më cimë me dojnë për Allahot, me gjitha mëkatë të falëra. Por eventualisht me dojnë nga, nga mëkatë, ta dhe se në bivjë dhersimë një pundë të mira, dërsa njën nga një pundë të këshia. Në dërsa sajë përket, gjitha shtu të lagaridhenjes, përshka njës ka me do në lagaridhen, e përmenda për për zikë për Allahot, për njerëzve, do tja përpërësi dhe logari dhenja për Allahu Jallewala të dhërlozëm për begatit në shëzua në këtë vëtë. Ki me dhënë logari? Allahu Jallewala të dhëtë o në të s'alun në jehu më idhin një hanin në ië. A dhe të keni me dhënë logari, keni më për begatit. Qër begatirë? Gjdo begatir që kefëzun këtë dunia. Dhja se ki me dhënë logari për të që shkrem do më gharim, asho si kështë në kapësu për e në berisë asëme. Si e ke fitu, si e kifarjuh, ke hargju, aja ke fërnrua Allah o nëzhe për këtë begatit, e kështë mëra. E bubekri r.a. Në në ditët e në zeta, kërka pju ujtë të taft, apo në ditët e në zeta ujtë të taft, e kua një manetë pasashme, të freskisë, të knetsisë, e të përëtimit mirë, e kërka pju ujtë Edhe kjo gjurt uji është ajo që Allahu ka thonë se kremu pyetë të beqatisë. Gjithçka. Prandaj Allahu na beqaton dhe ne duhet me shuji beqatin e Allahut, duhet të duhet të kërkojmë nga Allahu beqatin birko dia. Çdo beqati që po cekhi ra gatije me si jeki që më don logarin proton. Çështë që fitu, si qartëhet ajo dhe si e ke shëzuar. A ke shëzuar duhet po. Ë ke kryqëzuar duhet po. Ë ke faluru Allahun gjithu. Begatia dhe cil begatit shëfeshka E për kanjer që këtë bot Shuzëm begati Por fatë këtësish Shuzimi begatime ishkje në, në dërë Ujë që këtë botë Sebek me dërru Allah përta Subhana Buka që këtë botë Sebek Allah me dërru më të E pëse? E pëse Ujë të dëmë pa bismillah Sët bismillah Sët elhamdunillah Uqshimin që janë Fërcuat për çka Jo përna matë Këmë bësharë apo apo apo votchia andai kyve gatice kam pa forsen qe kam nga kyve gatice me çka ka po po me vfaso to gjash ka primi alla ndaruta andai kene an kyve gatice pagatetur çka kim thon allah ta zot per kët mersi per mersi ne shndetit per mersi edhe te liris mos ishte ka pa na ndihmua vershum usir me lviz çka do çka ke bume qe te liricema taka ma çka ke bume qe te seqi çema taka ma që kemë me këtë kjerë që Allah të ka nëpësu, me këtë pasuri, me fmi, me shëqri, me pozit, me autoritet, këtë Allah që ka të këllon, që ka kemë të të? Ko njerëz tëseve Allah u ka e me gati nësë, por fatë këtësisht, ato dhe të bëjnë sebet për denimin e matë të tjure. Sikur se ka në aditin e, e buhorejnës. Ka thërë përgërën sallam, e sallamë, e wëllu, Mën të sa' aru bihi munnaru jomë të jama, të lahë. Të parët që me ta do të ndezënë zjarë i gjenimit janë, të rëvejë. Më dhonë në ruë. Të parët, kushëmë. I parët, ka thëmë pegamirës ozëmërë, rëgjurën, atahu Allahu laj. Ati që Allah i ka abdija. I ka pëllën dhëri. I ka pëllën dhëri. Dhe jithë dhe Allah që ndërë u ala, a orë për të dhulja pe gati? A orë në nërësikho? E Allah e pëjtë orë u bëjamë. Të këmë japë dhijë, dhe të këmë mënsu që amë të të atës, së shëtë mëjës e njerëzëve. Qëka kebë më adhijë? Ato a zëmë, jomë sëshën njerëzëve, e ju ka të shën njerëzëve. Kajtë kjo për hirëtojë. Allah dhe të këdhëpë Ti eki vójë të vërtetë me autoritetin. Por davdota që bë, pamirëjojë që bë, për pozitive që vonë. Ata ishin kosa për të gëllangur të qonë. Shikon? Ky ti jaq logarit kur negativ. Por fakt që ti ke një negativ që Allah e ka hap, nuk bën shkak që të barto të ngajë negativ me shumë negativ. Por ka një negativ boshot në dënimin e Allahut që. I djinti asilallahu xande wala, ato që i ka thënë Allahu pasuri mundsime shtenzu mundsime ditun rrugë të Allahut xhir i thotë Allahu këtij njeriu a llogarinë i piti llogari thotë kombo un po sovi çfarë ke bëra jam po të? të zot jam inimsha diaz madje thon nuk ka bua kja mend dëgjuh për një njerëz që ka lazëm e që s'ka grapunë në moha thotë kë kanimu që në vërtet Allahu nuk thot por raz kë nimu ja ke nimojë vërtet Kërë por thotë, porërën që ke u përbërënë. E ke vo që të tëtojnë fyloni dërëdënsë, dërdhën, fyloni po jabë, fyloni po jarë, fyloni po mërësë. Fërënë të këllë, është thonë. Ato që ke ke lirë, ke ke marë në dënjë. Në herë, s'kje e ke arëtikë, ke ke vo këtë nërësipë, e kërën që shtë të pojë kërën. E ke marë në dënjë. A të ka gënë dënjë n i më ajo me di shumë bujorë flistike dorëta, gafon po u dham këgo. Po. Ja mos e hap për dy. Skozat, çao. A dhe 3000 që ka luftu. Një që ka luftu. Na brojt vendëve të fënë, vendëve të shpineve të ka luftuar. Ato zgro. Xhunit. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Orobi jam ta fumi aq të mirë dhe guximit, begatia e tua." Ata e Allahu ti është vullnetësi begatia e shë. Por jo, kët njës këtë njësë, këtë mirë shëtë që shë dhënë. Nënde Allah e merë trimin, edhe të këtë zimshmin, e merë në e lagari. I thërë, da këmë jepë të mirë. Qëka ke po? Në që gërë, kom luftu. E kom brojtë finë tëne, venënë, shpine, familënë, popëtëne. Kom luftu. Dhe këtë i kom opë op? për hirë tëne, më që për ty kom bom? Allah thëtë për rëmë. Se ke po për mëla. E kjo vëmë jutu, qoftë ajo të gjen me dishka. E kjo po për kë çme për kë sjell, por nuk e di se kë vao. Por më, por më se kë vao. E kjo vao për aman. O ndaj këngë, thëgërt qil, qafon filone, tripi dënyata, qafon çdo formë ka dhova. E po ta. E kemo ndonya. Ata të pirë çe Allah u jë dëvorë fu jëna, si tohta ku ti qesh, së cilë më bega ku ç teatri? Së cilë më më gjë të teatrit? Për fat këçish kërëgjë e puna me dhonë lëgëri për begatit, që më vaka dhëmë, nuk janë bësëbë, be, për begatit me i qunë gjenët, për fatë këtësit, begatit janë bësëbë be me i qunët në gjenët. Në që ufëse, dhe në uarë përfënd, dhuat të më përfëra. Në që ufëse, kjo është gjendja e lëgërëdhënës, të njerëzëm e të pluhë dhëmë. Njerë i disë, në njëri tërën dhe i këtë zemë shëmë. Në që është kështë është lëverëdhenja t'yne për punë që si kanë pasë për i të allahëtë. E që ka të mërë për të punë që ma përshë se këto e së kanë qënë për allahëtë. E këta së kanë lëverëdhenjë. Këta së kanë mujtë me kështë për allahëtë, me këto për allahëtë, me këto për allahëtë, o si kanë po për të mir Nuk kam nëci si me shpërndohë qështë duhet. E po, pëse? Pëse atë të tërë këri cëllohët autoriteti e drevën në të të rinë. E, po. e pëshifë? Sëtë me kalzuhë së mdo njerësë. E pëshifë këtë rinë. Andaj, pëse ka vë qështë duhet? Mirë po, a ka kalzuhë di kumë qështë duhet? Kë kë ka kalzuhë. Kë që ka vë në bon pasurinë. Kësë këtë këtë këtë? Kë është bëte që ka kukaraga, kë ka Nëse ka këshur, në kush 800 qirrat dikush ajo. A është po dikush? Ë, mirë vetë. Ja vetë. Se ka po dikush si ka qiu fu para të. Pse atë ska qen për Allah. Andaj vetë ka, për ka, Wallahi, ka kush për Allahun jetë. Vetë ka në emër të Allahut jetë. Po Allahu çka nuk është për Allah, çfaq injez burr burr. Çfaq devaskoan. Shpëtitë në gjyra dhe çka sokon për Allah edhe qëka së po për të mire në njerëzga. Sinqeresht, aja, shpejti dhe në ja, shpejt boja, gjyra, shpejti dhe masko njerëzga, edhe në këtë bot, edhe bot dhe të Allah në rruta. Andaj, timit kujdesën që të nëndojme që me të vërtir, të i sigurojë bëtës tonë njerë, amnestin mujshën nga logaritë njerë, por rënqov se nuk i shpëtojnë kësaj, edhe duhet me në më gari, të lutim Allah në që logaritë, Në logari dhe dhe një tjerë, logari e leti, e para, e djyta, pasi që e pomë se një do kru të tjerë logari për punë të vetëa, angazhë u lojë ndër ua për punë të tua, këqërë, ti që këtë më lojë për punë të tuja, më ti filonë, që fëmë thonë e Allah për këtë punë, e që e dhe ajë Allah për këtë punë, në së do koshë të të vetë Allah për punë të për avetët, a ndaj të shipoj për njësit për në kë Për të cilat, kena mellon lëgarin njësën për dhe dhe vare. Dhe të reta, rruaj për dhe të ua. Nga se ka shumë njerëzë që në aspekt në ashtër të duke, që përbojnë për mira. Por arish për Allah nuk kanë kjerë. Se si ka në bo për hirtë Allah, si ka në bo për hirtë mirës, si ka në bo më ibo njerëzë mirë. Por edhe kër i ka në bo di një kutë mirë, i ka në bo për më ibo vetës e të mirë, një di një edhe në qovë se nuk ari në kushën këtë votë, kjo nuk e nëan nga mëgërësia, në nga se, edhe se të ka lao gjendërë nuk e humbë, shpërblimin të cine ka kërpun jetë në kësën, e pas kësaj lëgar i dhenje para lao gjendërë në këtë, po? pas kësaj bje, të ashtë peshorja, e së ashtë akci i fundit, para përcaktime se kështë ka dhe të të të të shkërë. E dhe kjo peshorja i këtës në interesantë, që për të inshallah të klasim në takimin e arshëm, ndoshta për sot po ta dëshinj të klas për kologarin e zonjave apo për të send çdo kurë të aprovëri për llogjen e vọla, pandai fallutim Allahu për një lëvdhritë lehtë, të salutoim Allahu xhelahuallahu që Allahu xhelahuallahu i bollën kimet të të ona një ditë të shërbetën, do të them bollën kimet të botën tjetër, ne të provojm bulltona mira për sa ato që i kemi të liga, çe çdo kush po njerëzave gabon rrecën, Allahu pa e fal këto botë ودلنا مولانا بوتهت الله يسبح لبره نبينا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله عليه